4. З піснею «No problem». Вітайте його, Левко-дурко. Чоловік із пишними вусами тупцявся на одному місці, бо нога саме заплуталась у мікрофонному кублі дротів. Нарешті він передав мікрофон весело всміхненому, однак дещо розгубленому Левкові-дуркові. Публіка вже балділа, входила в раж. А я от відчував страшенне напруження. То гарячково вишукував у натовпі гладкого хіпі. То з надією – дзвінку, то з переляком у животі – Федю. Руків'я різало в живіт. Раптом із натовпу замахала чиясь рука. Дзвінка, а поруч неї – хіпі. Вони примостились у найдальшому куті площі, поблизу невеличкого муру, викладеного річковим каменем. За муром була трав'яниста галявина із клюмбами і розлогими щедрими на тінь деревами. Бордюр виявився вельми зручним для сидіння – і бабці, котрі продають молоко, успішно з цього користали. Ну як? Ти їх бачив? Тихенько поцікавився хіпі. Я заперечливо похитав головою. Вони в парку, відповіла мені дзвінка. Сидять так, ніби на горщиках какають, спльовують і попивають водяру із пластмасових горняток. Пестика не забув? Знову пошепки спитав хіпі. Я значуще поглянув на свою матню. Можна було би подумати, що в мене почалася нескомпенсована гіпер-супер-бупер-ерекція. Бі, я підтягнув пістолет трохи вище, щоб він не здавлював так сильно яєчка. Те, що Федій й інші гопники бухали десь у парку, трохи мене заспокоїло. «Ну що, коли починаємо?» «Спершу трохи постоїмо тут. Замальдуємося. Тоді я в парк. Тоді біжиш ти. Трохи згодом хіпі. Ми посиділи ще чверть години, вислуховуючи, як глядачі беруть участь у різних конкурсах та змагах. Вдумувалися у спів Левка дурка накладений на гру духового оркестру для випускників, зрідка перекритий гуркотом грому. Чекати далі було не сили. Нарешті дзвінка стисла кулаки і тихо сказала, що йде. Мені задерло в горлі. Забава починається. Тривога моторошно пестила сечовий міхур. Ми побажали їй щастя, дивлячись у слід, зникаючий у натовпі фігурці. Я раз по раз облизував пересохлі губи. За кілька хвилин іншою вуличкою для здійснення самі знаєте чого, побіжу я сам. Перед тим, як зникнути за рогом, дзвінка озирнулася і помахала рукою. Тривога темною павутиною вкрила її лице. Ми замахали їй у відповідь. «Ти боїшся? поцікавився хіппі. Я прислухався до свого нутра. Так, ти боїшся, відповіло моє нутро. Та ні, відказав я. Ну все, за п'ять хвилин ти відчалюєш також. Еге, тримайся. Я теж махнув рукою на прощання. І бадьорим кроком занурився у вузьку тінисту вуличку. Коли все навколо чорно-біле, а ти йдеш вуличкою з одностороннім рухом, почуваєш себе персонажем із похмурої уяви кавки. Ані вітерця, лиш безбарвна сіра парнота. Десь зі сцени після чергового шлягера Левка почав промовляти громовим голосом найкращий футболіст мідних буків, бомбардир футбольного клубу «Анігілятор» – Остап Кумик, відомий серед уболювальників як «Золота Буцца». Він подобався мені, бо цікавився більше футболом, аніж пацанізмом. За кілька хвилин я про всяк випадок перейшов на біг, ловлячи внутрішнім вухом стогін тривоги, вивчаючи на слух фізіологію її росту. «Дзвінка! Як там вона?» Із Возесінької вулиці Людкевича я вискочив на широкий, засаджений декоративними кленами проспект Паші Ангеліни. Довгий, мов пітон найкращий корефан Мауглі, людського дитяти. Через його довжину мене почала прихоплювати печінка. Чомусь подумав, що хіпі зараз стоїть собі і цигаркує, як ні в чому не бувало. А як же побіжить він? Не витримавши темпу, я перейшов на швидкий крок. Замріяно почав розглядати затягнуте небо, а опустивши очі додолу, побачив картину, від якої температура підскочила градусів на 10. На перехресті проспекту Паші Ангеліни і вулиці Комунарів засіла ціла банда. І я розглядів сірого, Зеника Старшого, Ігорича і ще кількох почварок того гатунку, з якими я не наважився би спацерувати темним парком тет-а-тет. -тет. Феді не було, і я не міг розібрати Тішися цим чи ні? А що як дзвінка саме зараз вбігає у халабуду? Гарячково перебирає лахміття, знаходить ізоленту, лопату і жодних слідів пістолета. Я похолов, збагнувши гіркоту прорахунку. Дзвінка потрапила у пастку, а я навіть не можу витягнути тую люфу, бо всі заяви стріляти у повітря і т.д. на перевірку виявилися суцільним блефом. Якщо я засвічу зброю, а Феді зненацька щезне, то, то висновки будуть більш, ніж очевидними. Треба пришвидшити крок і приготуватися, чкурнути у будь-яку хвилю. Може, закралась у груди Надія. Може, без ватажка, сиріч без Феді. Вони не стануть чіпати якогось там волохатика. Майже біжучи, я пройшов повз їхню кубку. Насмішкуваті вишкірки, лиховісні смішки, шепіт, невідривні погляди. Хтось позаду мене став. Тихенько хрустнули коліна. Я зрозумів, що найкращий час для втечі вже прогледів. «Ей, пацан!» Тихцем заговорив той, що взявся мене переслідувати, не інакше як сірий. «Слищиш? Діла є! Чекай, подожди!» «Немає часу!» промурмотів я, прискорюючи ходу. Несподівано сірий забіг перед мене і сильно штовхнув плечем. «Я тебе зараз знайду час! Подожди ти що? «Пацани хочуть з тобою побазарити!» Я відскочив, але Сєри схопив мене за руку і професійно заламав її за спину, від чого в моїй голові замерехтів цілий фейерверк «Іскор». «О, блядь, Федя, тебе таке зробить!» «Тобі піздец, пацан, відповідаю!» Мені хотілося прорепіти йому в лице, що я ніякий не пацан, але в ту ж мить сірий упіймав мою другу руку. Що ж тепер із дзвінкою? Він її, якою я вже замірявся, Зґвалтує там у Халабуді заїхати кудись по ворожій печинці. Знаєш що, хіпар? Вони пішли з твоєю поблядушкою їбатися. Федя вже її в десятій позі грає. Я загарчав, уявивши себе на якусь мить лютим зубастим звіром, зі здоровенними пазурами, здатними роздерти в шматі будь-якого сучого сина, штовхнув себе в обіймах сірого до стіни, намагаючись розчевити його власним тілом. Десь далі під кленом випрямилось іще кілька гопників. Вони відчули, що все пішло не так, як планувалося. Це додало мені сил, хоч із лівої і надалі виривався лютий біль, пальці нападника ослабли. Між моєю спиною та стіною брудно лаявся зачавлений сірий. Пістолет, якого я не мав права витягувати, держ шкіру на животі і дряпав прицілом яйця. Я ще раз гупнув сірого спиною, і той і випустив руку. Замість того, щоб утікати геть, бігти на допомогу дзвінці, втекти від прибиваючої гопівської підмоги, я, що було моці, копнув сірого по господарці. Саме так, як і уявляв собі, сталевим носаком черевика. Сіри тоненько по-дівочому завив, сповзаючи стіною, як харчок. Швидкий удар мені у голову від незнайомого пацана. Удар кастетом десь між вухами і ботилицею. Тепер гавкнув я. Перед очима все почервоніло, і я боляче зіткнувся з асфальтом. Гоп діяв дуже швидко, мабуть, мав найбільше досвіду. Він копнув мене в живіт. Мої бебихи наче віднесло вбік бомбою, від чого у грудях зникло повітря. Я почав судомно ковтати ротом, нагадуючи поранену рибину, відкочуючись при цьому від злої ноги у мешті, встиг побачити налякане лице Ігорича, який не знав, куди себе подіти. Я відкотився від чергового копняка і зірвався на ноги пробуючи бігти. Незнайомий гопнік кинувся за мною. На ходу я витягував ремінь. Лише би не випав пістолет. Інакше капець. У голові гув рій джмелів, а за ковнір сповзала цівка крові. Нарешті вивільнив пасок, запхавши поглибше люфу. Гоп, напевне, вирішив поквитатися за страдаючого сірого, бо не відступав ані на крок. Він доганяв мене, тому що був повний сил та алкоголю, а я... Біг кривезними синусоїдами, не маючи змоги вирівнятися після подачі у вухо. Зненацька гоп копнув мене по п'ятці, майже догнавши, я покотився хідником, здираючи об асфальт шкіру на ліктях. Але відразу ж зірвався на рівні і засмалив грубою шкірою ременя тому пописку. Якраз по найболючіших місцинах зачепив клапоть вуха, розпочило від гарячого бігу щоку вигнуті губи. Хлопець заскавчав точнісінько, як поранений пес, і впав на коліна, притуливши руки до лиця. Десь із-під мізинця виступила кров. Гадаю, варгу я йому порвав. Нехай дякує, що не поцілив бляхою. Більше гопів гнатися не сміло. Їх лідери, побиті як собаки, зойкали за спиною. Пробуючи не слухати джмелів у черепі, я збігав униз, розглядаючи червону кров на чорно-білій безколірній руці. Нарешті вибіг за межі міста. Кров змушувала неприємно пульсувати судини в очах, а місце за вухом зробилося тривожно гарячим. Хоч юха вже й не цюркотіла. Тримаючи, мов дохлу зміюку, ремінь, я витяг пістолет і вбіг у хатину. Кінець четвертої глави